O har si vi sender nu tags kriminalhørespil kriminalhørspil Morals melodik. du mm. en pantalonerbutik en vinteraften. Tja, det er jo ikke så meget værd. Det er jo meget slidt. Ja, det har skam været et godt sæt. Jeg har været. Og dessuden, se engang, hvor mange sæt jeg er henne. Ja. Hvis de ikke bliver indløst, så er de jo næsten ikke til at realisere. Nej. Nej, jeg tror ikke, jeg vil have Jo, oh, jo, så tager nu, va. Jeg skal nok komme den første og hente det. Jeg, jeg har også brug for det. Nå, no, ja. For gamle sammen er bare skyld. Jeg har jo handlet meget sammen i gamle dage, ikke? Jo, jo, det har vi jo. Ja. Ja, ja, så tage det er det med taget. De kan få en tiger. Ja. Ja, det Er det det hele for, for det tøj? Ja, det er meget. Ved de? Ellers skal de tage igen. Nej, nej, nej, nej. Lad mig så tage 10 under. Værsgo. Og har jeg lånet Sådan, værsgo. ja, Jeg så godt Farvel. Farvel. Lad ja, så hænge det op. Og den har så været? Lad os se. 47. 52. 54. 64. God aften. Hvor mere kan I tjene dem? Har de noget, de vil Er de noget, de vil pansætte? Hvorfor lærer de? Hvad kommer de her for? Er de helt døde? Nå, og stum også måske. Nå, så skriv ned, hvad de kommer her for. Her er papir og her er en blyant. Sådan, vær så godt. skriv. Hvad står der? Lad mig se Her mine briller Sådan Hvad står der? En sang Vil det en sang? En sang Nå, det er måske noget noder. Lad mig se på den Hør, nu skal det gå er de kommet her for at gøre grøn med mig? Nej. Nå, de kan alle. Hvad vil de så? Synge. Synge? Jeg føler mig i tæt bra så petit, så si petit oh, præd til mm -hmm. Gør det de drenge, mamma? Kan det komme ud? de det. Det i varmen, Ja, det er dog vidende koldt. Oh, Og så den ja. det vist. Nå, har du ikke i butikken, du? Nej det lader ikke til. Du, hvad tror du, hun vil give for vores sølsker? <laughs> ja, det viser ikke rigtigt. Og hvor bliver hun af? Ja, er lidt død. Slå på dørklokken engang. Ja. Nee. Kommer Er der nogen? Næ? Nee. Hallo? Hallo? Og hun kan være gået ærende i byen. Og der er alle døre stå åbne. Nej, det gør hun sgu ikke. Altså, der ligger penge på disken. Den løber man der fra. Nej, nee, så snart ind i baglokalet. Lad os banke på en gang. Ja. Ah! Oh, se, se, se der. Bag disken. Gud fader bevarer mig vel. Fru Smidt, Fru Smidt! Er hun på svime? Nej. Du er tro. Fru Smidt! Fru Schmidt. Jeg tror, hun er død. Død? Se der på halsen. De mærker. Ja. Hør du, det ser underligt ud. Vi må hellere på politiet. Ja. Der står en telefon der. Ja. Ja. Hallo! Central. Giv mig en nærmeste politistation. Politiet? Klar. Station 16 her. Ja, mit navn er Dixon. Jeg står her i Nordvestgade 17 i pantalone -butikken. Der er sig fru Smidt. Fru Smidt ligger her på disken og er død. Er det om? Nej, så vidt jeg kan se, så... Ja, det ser ud som mor. Udrykningen kommer omgående. Bliv i butikken, Det vi der. Jeg ja, vil ja. her. Hun... Åh oh nej, hvor er hyggelig. Kan vi gå nu? Nej, nej, nej, vi bliver nødt til at vente, oh til de kommer. Oh nej, nej, nej, jeg er så bare... Så, så, så, så den en rolig, oh. I en hotel, Vestibyde. Jo, Porti? Ja? Det er fra Bladet Residencen. Jeg vil gerne have et interview med fru Maria Valdini. Hvad vil jeg så bo af fruen på? Nu skal jeg se... Fruen har værelserne nummer 8 og 9 på første sal, jeg skal ringe dig op. Et øjeblik. Tak. Det er bladet residensen, der har interviewet, fruen. Ja. Jeg vil. Jeg skulle bede dem vente et par minutter, så er fruen parat. Vil I ikke tage plads? Tak. Det er vel nok et uhyggeligt, mor, der er sket. Vil I noget om, at man skulle have fanget gerningsmanden? Nej, det har man ikke. Man er vist på ret på. Er det ikke et rovmor? Sådan en også kan jo ligge inde med mange penge. Nej, det mener man nok ikke der. Der er nødvendigvis ikke taget noget, så vidt jeg har hørt. Jamen, det gør det jo bare mere gådefuldt. Ja, men det er jo ikke mit amt her. M øh, nej, selvfølgelig. Undskyld. Ja, jeg beder, jeg få Er fru Valdini alene? Ja, det vil sige, hendes mand, impresarioen Moschekort, de bor her også. Ja, vel, ja, vel. Hvor kommer hun fra nu? Hun er skrevet fra Paris. Ja. Øh, Nå, no, det er nok fru'en. Er jeg Ja, Jeg skulle bitte den op på nummer 8. Fruen venter dem. Tak, tak. Halloj, Piccolo! Ja? Følg den her op på nummer 8. Jeg vil den. Værsgo her. Nå, det, det er en berømt gæst, jeg får. Hvad er, min overvind? Vi har altid berømt hedderneboen her. Ja, ja, ja. Undskyld. Jeg beder. Vort hotel er i alle retninger det førende her. Ja, ja. Jeg har selv været ved reklamen. Spar på krudde til hinanden. Nå, er det her. Ja, her. Ja, kom ind Goddag, frue Goddag Velkommen til landet tak. Det er dagbladresidencen, vi ville gerne have interview Ja, velkommen, velkommen. Værsgo, kom nærmere Det er min mand Glæder mig, monsieur Korthy Glæder mig, værsgo, herren, stå Tak, tak. Nå, frue, hvordan er det at se sin barndomsby igen? Åh, oh, det er en vidunderlig følelse Så smukt er jeg i dette skin. Er det længe siden, de var her sidst? Ja, længe. 10 år. Næh, nee, nee, 12 år. 12 år siden. Der, tiden går. Ja, men sporeløst for dem. Åh, oh, tak. Og hver løsninger har de været? Overalt i verden. I Europa, i Amerika, Australien, i Afrika. Og optrådt? Ja, optrådt så godt som hele tiden. Ja. Koncerttribüne var i til store restauranter og så videre, og så videre. Ustandseligt ja. Monsieur Korti, hmm? optræder de også? Jeg aldrig Jeg tager mig det forretningsmæssigt Jeg er min hustru's impassar jo Eller manager, om de vil hmm. Og deres program, Ja, mit program, det er Gerne en afdeling moderne musik Og hmm. en afdeling småsange Ja ja Hvad ja. man, har de nogle slægt herhjemme? Eller bekendte? Nej, det tror jeg ikke jeg var her ganske vist for 12 år siden, men det var kun en lille svæbtur. Boet har jeg ja, ikke, siden jeg var barn, og, og mine forældre er jo for længst borte. Og nu skal de optræde i det lille palads? Ja, i en måned. Kender de sted? Nej, jeg er jo lige kommet, at det... Ja, det er henriende. Det er absolut byens ja. eleganteste, nyeste, kun et par år gammelt. Åh, oh, jeg glæder mig til at synge for landsmænd. Gramofon er et noget andet af at stå ansigt til ansigt med publikum. Åh, de undskyld, mig, jeg skal hen og tale med min frues direktør. Undskyld. Farvel, Maria. Farvel. Farvel. Farvel. Ja. Jeg vidste, skal ikke, at de var gift med, herr Korty. Jo, vi har været gift i tre år. Ja, så jeg synes... Ja, jeg har været gift før. Ja, undskyld, når jeg det tilhører privatlivets fred, jeg skal ikke. Men lad mig nu høre lidt om deres indtryk af byen her. Deres rejser og succeser. Deres første optræden i den store verden, det var i... Min øh, første optræden må jeg se, det var vist i... hos politikommissæren. Altså, de kom ind i pantalonerbutikken i Nordvestgade 17 hos fru Sonja Smidt. Klokken var? Den her lige slået seks. Vi hørte og hen i gaden, lige umiddelbart før vi gik ind. Ja, vel. Og da de kom ind i butikken, var der ingen tilsyneladen, altså, som de har forklaret. Nej, vi så ingen. Så ventede vi lidt, og så kaldte vi. Og så da vi skulle til se ind i baglokalet, så så min kone fru Schmidt ligge der bag disken, og, og så ringede vi. Hvad ville de der? Pantsættet seksølsker hmm. Var der ikke noget særligt, de lærer at mærke til? Noget usædvanligt? De kendte jo på sit Nej, ikke spor Jeg, min kone og jeg, vi panserede er til noget der, når kniv Ja Hvad bestilte de fra det øjeblik, de havde tilkaldt politiet? Jeg trøstede min kone Hun havde fået et lille chok. De pillede ikke med noget? Jeg så, der lå nogle penge på disken, men jeg rørte dem ikke hmm. Havde de noget indtryk af, at der havde fundet en sted? Nej. Ja tak, vil de være venlige at lidt ud i forværelse. Jeg har måske senere et spørgsmål at stille dem. Jeg vil. Værsgo. Tak. Hvad mener de er oppetjen? Taler han sandhed? Ja, det lyder sådan. Ja, jo er ikke Hende er Sonja Smith. Hun havde jo ingen pårørende, som skulle arve hende. Så et arvemor, om jeg så må sige, det er jo Og rovmor. Når alle pengene ligger fremme, det kan vi være se fra. Hun der ikke være tale om en, som ville have fat i ting, som han havde pansat? Nej, ved I hvad? Den gamle mand Peters forklarede, at han havde pansat til tøjklokken cirka ti minutter i seks. Og dengang var hun i live, og aldeles som hun Og klokken seks kommer sådan ind. Altså inden for de 10 minutter, må mordet være på gåen. Og i løbet af den tid kan en mand ikke råde i butikken med alt det stads, der er der igennem. Finde det, han vil have forsvindet sporløst, uden at efterlade noget i ugeren. Nej, nej. Men den gamle mand har gjort. Det er muligt. Men se på ham. Han er meget gammel, meget immobil. Hun vil jo kunne vælte ham som ene til. Og hvorfor skulle han have gjort? Nej, det er ikke godt. Ja, kom ind. Der er en frygten derude, som beder om at tale med politikommissæren. Det er angående mordet på Sonja Schmidt. Vil I ind komme ind? Ja. Værsgo, frygten. Goddag. God dag. Jeg vil gerne tale med politikommissæren. Ja, ja. Værsgo. Tag plads. Tak. Deres navn? Jeg hedder Alice Markov. Jeg er bager i omfru. Javel, frygen Markov. Og de ville fortælle mig noget i anledning af mordet på Sonja Schmidt. Ja. Ja, det er nok uden betydning, men jeg har spekuleret på det, og så... Ja, så har jeg bestemt mig til at gå herop. Hmm. Lad os høre, hvad de har ja. Jeg så jeg visen, at mordet havde fundet sted ved seks-tiden i onsdags aftes. Og så kom jeg til at tænke på, at jeg kendte godt Sonja Smidt. Ja? Hvad kom du til at tænke på? Jo, se, jeg er ansat henne i bærebutikken i Nordvestgade nummer 11. Fru Smith handlede hos os. Og så var det onsdags lige ved seks-tiden, jeg skulle have fat i mine sko. Der var endnu inde hos i kælderen i nummer 21, for at blive sålet. Jeg skulle bruge dem om torsdagen, for det er min fridag. Og så stak jeg derhen sådan lige ved lukketid for at hente den. vel. Og så? Ja, så. Da jeg gik forbi fru Smits butik, så hørte jeg sang derindefra. Sang? Ja. Sang? Kunne det ikke være for smidt, og af derind? Nej, det kunne det bestemt ikke. Det var sådan meget smukt. Og de gik ikke derind for at se efter? Nej. Nej, jeg havde jo travlt. Jeg stod stille i et øjeblik, men så gik jeg videre. Undrede det det med? Jo. Jeg synes, det var mærkeligt. Men så slog det mig, at det måske kunne være en gramofon, som en eller anden ville pansætte, og som hun prøvede. Nå, så... Og da de havde hentet deres sko, hørte de så noget på tilbagevejen? Nej, så var der ikke noget. Mødte de nogle mennesker? Nej, der er jo ikke meget befærdet, og det var meget mørkt. Nej, jeg mødte ingen på mit fortor. Sig mig, den sang, kendte de melodien? Nej, jeg havde aldrig hørt den før, synes jeg. Kan de ikke nærme bestemt bestemme sangen? Var det en jazz-melodie? eller revyvise, hvad er det? Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg er jo ikke meget kendt sådan med musik, altså. Men det er også sådan stille og nydelig, sådan, sådan en yndig kvindestemme. En kvindestemme? Ja, en ung kvindestemme. Meget sådan fornemt. Altså ikke sådan bare en, der nønder for sig selv, men som rigtig rigtig synge. Ja, det kan jo være få. Ja, det tænkte jeg også, men men? Nej, jeg tænker om så lød. Det er ikke som gamofon. Men jeg kan tage fejl. Ja, tak, Marker. Tak for det, de kom. Det kan være, at vi senere må gøre mulærlighed. Tak skal det have. Og vil de følge fruten Marker ud? Ja, værsgo så god, Tak, farvel. Farvel. Hør overbetjent, hva'? En med det så. Ja, en syngende morderske. Det lyder ikke godt. Ja, uh, hun til stole på, denne Ja, det må vi jo også. Sørg for nogle oplysninger, om. Men det er jo ikke sandsynligt, at hun skulle komme her for at gøre os opmærksomme på sig, hvis hun havde noget med mor at gøre. Ja, ja. Jeg. jeg skulle give politikommissæren det stykke papir her. Det er fundet nede i pandelånerbutikken under disken ved det nærmere eftersyn, de foretager dernede. Det er fuldmægtig en, der har fundet det. Han er nede på sit kontor. Ja. Jeg står her? En sang. En sang? Står der det? Skal jeg ringe til skrifteksperten? Ja. Det får vi nok ikke så meget ud at det er med blogt Med blogt Ja. En sang. Hmm. Kald op. En bar i en sidegade. Har du ikke en cigaret, Jan? Jo, det kan du godt få. Værsgo. Tak. Hvad skal du lave i aften? Det ved jeg ikke. Du skal vi gå i biffen. Tja, det kan vi godt. Hvad går der? Det ved jeg ikke. Lad os få færdig en avis. Ja. Der er telefon til fron Sonja. Tak. Ja. Stil den ind i boksen. Jeg ved Ja, hallo Det er Sonja Hallo Ja, det er Majas veninde Hvem? Ja, de kender mig ikke Det er Maja, der har bedt mig at ringe dem op Nå, hvad er? Vi sidder i et lille selskab her i nummer 16 Men vi er en dame for lidt Maja sagde, at jeg skulle ringe efter dem De var nok nede i baren Det er nogle flinke fyre, der er her, Og vi har masser af drinks Det kan jeg ikke så tjene med Nej, jeg kom alene Ellers er vi for mange. Nå ja. Hvor var det var? Her nede i nummer 16. End på porten og overgården. Så er det op på anden sal til venstre. Jeg skal nok være en nede i døren. For lyset er gået ud på trappen. Men kom med det samme. Ja, ja, den er mægtig. Så kommer jeg. Sig mig af i fugle. Nå. Det er ikke så slemt. Nå, alright. Jeg glider nu. Høj. Ja, jeg kan ikke gå med i biffen. Jeg skal ud. Det var mig, der var der. Spurg, du er hende så ikke om det regnskab fra forleden? Nej, det var ikke en selv. Det var en af hendes venner der ringede. Og Tjener har penge. Ja. Nå, tak for det. Skal jeg ringe efter en morgen? Næh, jeg skal bare hen i nummer 16 på anden sal. Nå, prøv vel du. Prøv vel. Sejsten, sejsten. Ja, sejsten. Det må være her. Og så skulle jeg igennem porten. Hallo? Er det Sonja? Ja. Lige over gården. Jeg står her i opgangen. Tak. Hvor er det? ravne mørkt? Ja, lyset i stykker. Både på trappen og i gården. Her. Det er denne vej. Tak. Er der med andre om? Hvorfor lærer de? Kan du se, kønepæn og magie? Tu me verses douces <laughs> mains. Je me fais dans tes bras. Oh oh petite, oh oh petite, oh oh petite, si petite, si petite, Hos politikommissæren. Der kom altså telefon til Sonja Værngren. Klokken var. 10 minutter i 9. Vise bestemt? Ja, for jeg så på uret. Sonja og jeg ville i biografen. Nå, og så kom telefonen. Ja, og så gik Sonja ind i boksen, og da hun kom ud, sagde hun, at Maja og nogle andre var henne i nummer 16 på anden sal. Hvem er sagde, at det var en veninde til Maja. og kender de ikke. Kender de Maja? Ja. Lad Maja Lachier komme ind. Jeg vil. Frygøn Maja Lachier. Værsgo. Tak. Goddag er hende. Ja. Maja Lachier. Hvor opholdt de dem kl. 9 i går Jeg sad inde på kaptajnskrogen med min forlovede og en hans venner. De var altså slet ikke i nummer 16, hvor frygten Sonja blev fundet fast. Nej, og jeg har aldrig været der. Jeg kender dig slet ikke. Det bliver undersøgt. Ja, værsgo. Vi sad i kaptajnskronen ned ved havnen fra kl. 8, til vi blev hældt ud. Og der var mange, der kendte mig. Både vært og tjener og God, gæster. Godt, godt, godt. Kendte de frygten Sonja meget intimt? Nej, vi så ær til på baren. Slodrede sådan sammen. Har de nogen idéer om, hvem der kan have ringet efter Sonja? Altså en dame af deres bekendte, som hun ikke kender. Nej, vi kender alle sammen hinanden. Nej. Ja, kom ind. Ægteparret for nummer 16, anden salg til venstre, er ja. her. Jamen, komme. Ved damerne gående fra Apple. Værsgo. Ja, værsgo. Ja, vær ja, ja, mange tak. Ja, goddag. Goddag, goddag. goddag. Værsgo, vil vi tage plads? Undskyld, vi gør mod lejlighed. Nej, nej. De bor altså i Karlsgade 16? Ja, på anden salg overgården. Det er meget pæn lejlighed. Ja, tak. Hvor var de går aftes? Vi var hjemme, min kone og mig, for vi går nemlig aldrig ud. Det er sådan en pæn lejlighed, to hyggelige stuer. Og, og så har vi aldrigsregnet, så der er jo ikke sådan noget til at gå. Var de så, så... alene? Nej, nej, nej. Min søndersvig og, og datter, øh, var der. Har de beboet lejligheden længe? Og ja. I 40 år til forår. Hvad tid gik der søn og svirterne? De gik slet ikke, de så på, de var i stue ved det deres lejlighed er til aflysning. Ja, altså, jeg mener, der har været væk og jeg kan de nu bare tænke dem. I sådan en nylig ejendom, som altså de beboer, ja, den er vel nok skræbt, Min kone, hun siger sådan noget, ja, det var... Ja, tak, tak, tak. Ja. Hørte de ved nitiden ikke noget spektakel fra opgang? Nej. Nej, vi at spille en sjov, så drak en til kaffe alle fire, for vi hørte ikke noget. Tak, nu. Men jeg ved godt, at der er en rådpig, der bliver blevet slået ihjel ned på trappen, tænk, i vores pæne hus, Hva? Er der ikke vægtøj, så er der noget andet, som kunne sætte, da vi hørte det mos. Man Men vi jo aldrig rigtig sikkert. Tak, vil det være så venligt at gå uden for et øjeblik. Ja, vel, ja, ja. Nå, så kom, mutter. Vi skal ja, senere ja. tale med deres søn og svigerdatter. Ja, tak. Tak, farvel. Tak. Farvel. Ja, betjent. Det er jo oplagt mystifikation, den oprindelse. Vi må tale med alle hos på om nogen har hørt noget. Der er folk derinde. Det er godt. Ja, ja. Kom ind. Det er gårmanden henne fra ejendommen i Carlosgade nummer 14. du nu komme? Ja. Værsgo. Tak. Goddag. Goddag. Goddag. Mit navn er Harlov. Jeg er gårmand og viservært i Carlosgade nummer 14 altså ejendommen i siden af nummer 16. Ja, vel. Og de vil? Jo, det var det. Men jeg var ikke går aftes ved Nitsiden, i tiden, i gårne i nummer 16, uh, vise af havde lånt min kost, og havde glemt at aflevere den, og så gik jeg ind efter den. Uh, jeg fandt den over ved skraldebøtterne. Men mens jeg gik og søgte efter den, så hørte jeg en kvindestemme spørge, om det var Sonja. Og så sagde den anden stemme ja, og sagde, at det var ravne mørkt. Og så sagde den første, Ja, lysede i stykker, og så gik de ind ad gatteren. Hmm. Hørte de så ikke mere? Jo, så var jeg jo hørt ligesom en, der sang. En kvinde? Ja, en af fra trappen, der var, der var meget svært. Hvad blev der sovet? Ja, jo, hvad blev der sovet? Det var sådan en, en lydelig lille melodi, men uh, det var ret svært. Kan de huske melodien? Nej, nej, det kan jeg ikke. Jeg kendte den ikke. Hmm. Hvad så? Ja, så, så holdt sammen op, og så gik døren, og så var der en, der gå over gården og ude på den. Mm. Og videre? Ja, så fandt jeg kusten og gik ind til mig selv. Tak skal Var der mere? Nej. Tak for deres oplysninger. Farvel. Farvel. Melodien igen. Åh, betjent. Vi må have den melodi. I det hvide palas. Maria Valdini kommer op i sin garderobe efter at have afsluttet sin første afdeling. Åh, oh, vi det er godt det er overstået. Du er sang prægtfuldt i aften, Maria. Jeg synes du, min skat? Ja, som alt. Åh, oh. oh, nu har vi tid lige til halvt her. Vil du give mig et glas selv? Ja, ja. Værsgo. Tak skal du have. Vil du have påklædereskanen? Nej. Nej, du kan lige hjælpe med kostymet af, ikke? Jo, ja, jo, jo. Sådan. Ja, ja. Vær så lige den, Valdi. Ja, ja. Nå, er faktisk på frisyren. Ja. <laughs> uh. Nå, vær så god her, din Kimono. Tak, skal du have. Åh, oh, hmm? ja. ja. Og så hen i stolen og benen op. Sådan. Ja, <laughs> det var dagligt. Der er mange mennesker. <laughs> fugt. Selvfølgelig. Maria Valdini. <laughs> Hvad har du lavet dag? Åh, oh, jeg har forhandlinger med gramofonsselskabet. Nå, ja, det er sat. Og du? Jeg har spaceret i det yndelige her. Hmm. Gennem barndommens by. Ja. Vil du være kommet til at tænke på i dag? Dine forældre, men? Også dem, jeg. Næ, du. Louis. På Louis? Ja, på Louis. Stakkels Louis. Jeg blev I gift her? Nej, det ved du jo godt, ikke gift i Amerika. Ja. Men Louis var jo også her fra byen, og vi talte så tit om ham. Særligt det første år. Han længtes hjem. Åh. Han var så sød gang. Var det før, han blev syg? Ja, ja. Ja, senere, der han havde fået malaria og trope, det der. Ja, du har jo kun kendt ham, Søren. Ja. Og så var han så smuk i gamle dage. Louis havde charme, ja, men... Ja, kulderød og forfærdelig og det var han. Ja, du led meget, min ven. Åh, oh, ja. ja. Nå, nu er han jo nok død og borte. Sikkert, ja. For tre år siden hørte jeg, ham set som teltrejser for en cirkus, der turnerede i Chile i småbyerne. Siden har jeg ikke hørt noget. Åh, oh, Gud, den større. Nå, nu skal vi forlade denne sentimentale tankerejse gennem fortiden. Det var bare byen her, der mindede mig om ham. Ja, kan, vil du ikke give mig et glasset? Jo, jo, jo. Vær skal Tak skal du have. Tage. Vil du have aftenaviserne? Næh, tak. Er der noget? Nå, man taler mest om en mor på en barpige, tror jeg der. Nå, det kan jeg undvære. Står der noget, Mad? Ikke i aften. Men i morgen kommer der en indspøjten. Jeg havde en pressemand en halv time i telefonen. <laughs> Nå, der har vi bare ja. fedt. Ja, kom ind. Ja, fru. Ja, lad os så smart begynde at smykke os til sidste afdeling. I en lille forstadsvilla. Nå, mm, Kate. Okay. Skal du gå? Du nok overtøj på. Ja, hvis frykten ikke har noget imod det, så vil jeg tage ud til min søster. Mm, nej, du kan så godt gå. Øh, har du dækket pipans til? Ja. Var der noget, frygten ville have? Næ, nee, tak, jeg skal ikke have noget æ, æ, æ, er varmefuden i sengen Ja, ja, den er lige til at tjene. Jamen tak, går du så blot Farvel, min pige Farvel, Så og du, Piperns? Ja, yeah, du sover Hun oh, er lille skat Ja, hallo. hallo Hallo Er det hos Lindson? Lindsen? Ja, det er mig Er det frygten Sonja Lindson? Ja, ja, det er mig Er deres unge pige hjemme? Det er hendes veninde øh, Næh, det er hun ikke hun, øh, hun er gået ud til sin søster Åh, oh, det var ærgerligt Jeg havde en pakke til hende Ja, hun kommer vist først om nogle timer øh, Men øh, kunne jeg ikke tage imod den? Jo, ville de være så venlige. Ja jeg er nemlig lige her i kvarteret og har pakken med. Det er noget broderiarbejde. Jamen, kom dog endelig med det. Så ringer jeg på om to minutter. Ja, værsgo. Uh. Ja, klokken er allerede otte. Gud, jeg har glemt at give blomsterne vand. Sådan, jeg skal der have noget at drikke i små stakler. Nå, nu er hun der. Hvem er det? Det er den unge pige veninde. Jeg har en pakke. Nå, ja nu skal jeg tænde udenfor. Mm, hvad er det? Tænder den ikke? Næh, jeg har mørkt. Så må den være brændt over. Ja, nu det var da kedeligt. Uh, jeg ved, nu skal jeg lukke op. Sådan. Uh, hvor er det mørkt. Kom ind for Jan tre. jeg skal bare aflevere denne pakke. Her. Uh. Hvor er den? Uh. Hvor hvor er det uh. See si oh. Oh. Oh. Oh. Oh. <laughs> la la la la la la la la la la la la la Doktor, Aldo, lad mig se Ja Lad mig se lad os, Ja, lad os forfrølge folk ind i stil Ja, sådan Sådan, ja her, Ja, så Læg hende så op på sofaen Ja Hun lever Lad os høre her jer Doktor, Albetjent Åh, oh, det var godt Hvad er der sket her? Jo, jo, jeg skulle ud til min søster Men da jeg kom ned til sporvognen, så jeg, at jeg glemt min portemonnaie ja. Og så vendte jeg om og da jeg gik ind og loven, så hørte jeg en kvinde synge. Og, og så hørte jeg også, at det, det var som om en rallede. Mm. Og så kom jeg til at tænke på aviserne, og så vinede jeg. Og så var der en, der løb forbi mig og gav mig et ordentligt på, så jeg røg ind i bedet derude. Og så vinede jeg igen og mm. løb op og, og, og fandt frygten her. Og så, så kom der folk. Ja, vil jeg har godt. Hvor er telefonen? Her. Tak. Politi. Station 11. Hallo? Send udrykning. Det ser ud til at den syngende mor der skal have været på spil. Det er Klærkevej nummer 10. Er der nogen af de her, damer her, der har set nogen fjernsat? Nej, jeg har øh, ikke. Jo, jeg så en dame smutte om hjørnet det her ved. Nå. Jeg ved ikke hvad vejen hedder. Nå, præstestien. Ja, den fører ud til hovedgaden. Ja vel, ja, kan det give et signalement derinde? Nej, jeg var et stykke vej på Jeg kom på sikkel. Og de kørte ikke efter hende. Nej, jeg så hende under lygten. Hun var meget elegant. Mm. Så vidt jeg kunne se, så havde hun en fin gråværkspels på. Og en lille hat. Farven kunne jeg ikke se. Den var mørk i hvert fald. hørte de ikke råbende? Jo, jo. Jeg tænkte mig også på at køre efter. Men så var hun helt op ved hovedgaden. Og ja. Der tror jeg nok, så vidt jeg kunne se, så sprang hun op i en bil der. Men det var næsten om hjørnet, så jeg er ikke sikker. Nå. Hvad er deres navn? Erik Marke Havnekajen 4. Erik Magge kan KN4 ja. Godt, alle venter her til udrykningen kommer ja, ja, ja, ja, ja. Hvordan går det, doktor? Jo, hun har fået chok Vi må hellere indlægge hende men hun kommer så Vil de sørge for ambulancen betjent? Ja, vil jeg, doktor Hos politikkommissæren Et par dage efter Ja, betjent Nu er den gav Aviserne kræver forbrødersken faget Ja og vi ved ingenting. En dame i Se på afstand. Det kan også være en almindelig grå pels. Ja, det er jo ikke med Havde vi dog bare den melodi. Hun går den gamle frukken Lensen? Jo, hun er fænk. Hun lå i seng i går i dag. Man skal op i morgen, siger de på hospitalet. Men hun ved ingenting. Der var mørkt. Lampen uden for vilderen var ganske simpelt knust. Ja, ja, det ved jeg. Er der ingen, der har meldt sig, der har set en bil på hovedgaden derude i tid? Nej. Næh, der kører jo så mange biler der. Næh, en har været her. Giv mig den første morsag en gang igen. Er der ikke det, på? Jeg ved. Nu skal jeg hente den. Tak. Kom her. Ja, det er frygten Lindsons pige, Henne Ked der vil tale med politikommissæren. Ja, ja. den kom. Ja. Værsgo, fruken? Tak. Goddag. Goddag. Hvor til? Jo, tak. Alt er i orden efter chokket. Men øh, jeg har noget at sige kommissæren. Ja, værsgo. Glem på. Ja. I går aftes, så syntes min kæreste, at jeg kunne trænge til at luftes lidt oven på forskrækkelsen forleden, Og så inviterede han mig ind i det hvide palads, hvor vi spiste til aften. Jamen, det var da pænt af deres kæreste. Ja, og der var nogle glimrende numre derinde. Så? Ja. Var det det, de ville fortælle? Næ. Der var mere Noget også. Ja, da vi var færdige med at spise Er det maden, de beklager. Eller priserne? Nej Nej, det er alvorligt Alvorligt? Ja Så hørte vi forskellige numre Men ved halv tolv tiden kom Maria Valdini og sang nogle viser stod der i programmet Hun gjorde hun det? Jo, jo, jo Men det var bare det, den sidste hun sang Det var den Hvilken? Den melodi, jeg hørte den aften i haven, da fru Lindson blev overfaldet. Den melodi? Er de sikker? Ja. Jeg er ret musikalsk, jeg kan huske melodier. Det var den. Maria Valdini. Skulle hun... Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at det var den melodi. Godt. Vil de komme med i det hvide palads i aften? Ja, herr politikommissær. Nu nærmer vi os over budget. Hør, deres kæreste er vel ikke <laughs> Nej, ikke spurgt. Ja, ah, det var så godt. <laughs> så mødes vi ved det hvide palads i aften kl. 11. bra, si Auprès de toi Que tu veux Quand mon coeur Bat trop vite Le poésie Entre Tes doigts Quand tu Bois Qu'une peine Magie Tu me Bæses Du må fætte dans tes bras si petit si petit si petit så går du med op i Maria Valdini skal du råbe, når hun Ja en dans ta vie tout simplement Mm -hmm -mm -mm. Et tu finis et ton, mon âme raville L'enchantement mm -hmm -mm -mm. Ce que tu veux, je le fais sans contrainte Sans murmurer Mouh, mm -mm -mm -mm. Quand je ne puis toujours Sous ton étreinte Que Toi Que tu veux Quand mon coeur Bat trop vite Le briser Entre tes doigts Quand tu vois Qu'une peine machine Tu me perds Hey. Denne vej. Ja. Jeg vil gerne op i Maria Valdini, skal du råbe. Fruen tager aldrig mod gæster. Det er politiet. Undskyld. Ja. Det, det er denne vej. Undskyld, fru Valdini. Politiet vil gerne have en samtale med dem. Politiet? Ja er et øjeblik. Ja, værsgo. God aften, fru Valdini. God aften. Det er politikommissær Steen, og det er fru Kathardi. God, god aften. Må de have stillet dem et par spørgsmål? Er det nødvendigt? Tidspunktet er lidt ildevars. Det er nødvendigt. Nå, ja. Værsgo. Den melodi, de synger til sidst. Hvad er det for en sang? Den er. Ja. Ja, det er en lille fransk vise. Hvorfor? Læser de ikke aviserne? Nej, det gør min mand. Og han har ikke fortalt dem om disse mor, der er begået? Nej. Nej, ikke? Den melodi, som de synger der, er blevet hørt hver gang et mor har fundet sted. Og det var da underligt. Ja, det er underligt. Meget underligt. Har den længe været på deres repertoire? Ja, i mange år. Jeg fik den af nogen komponisten, kan. Den klagte min stemme. Hmm. Er der andre sanger der har den på repertoire? Mm, det har jeg aldrig hørt om. Tja. Fru den har Hardy, hvordan var den stemme, der sang melodien forleden af den? Ja, må jeg sige, hvad jeg mener? Ja, selvfølgelig. Ja, for mig er det. Ja, det var forvalt din stemme, der sagde den. Min stemme? Er det gal! Jeg frygten påstår og have hørt dem synge den. Hvor opholdt de mand der aften kl. 8? Kl. 8? Kl. Ja, ja, jeg var vel på hotellet? Nej. Jeg er i eftermiddags på hotellet. De gik ud ved tiden sammen med deres mand, herr Korti. Deres bil holdt udenfor, og de kørte bort sammen. Hvorhen? Nå, no, nu husker jeg det, vi kørte en, en aftentur i Angeren. En aftentur? I december? Hvor hm. er deres mand? Han kommer nok straks for at hente mig. Tak. Og oh, sig mig, den gråværkspæls der, er det deres? Ja. Hvorfor? Ingenting. Og den mørke hat? Også mine. Hvorfor? De tror da ikke, jeg er noget med det, der bestille. Jeg ja, de tror ingenting. Kender de nogen, der hedder Sonja? Så, Ja. Hvorfor? Fordi de to damer, der er blevet myrdet Og den, der skulle myrdes. de hedder alle tre Sonja. Nej, nej. Det er ikke sandt. Det... Nej, nej. Det... Jamen, hvad er det, der sker? Hvad... Ja, Hvad er og, det der? Hun det er besvimer. Kom her. Yeah. Vi må have en her yeah. op. Ja. på sofaen, kom. Sådan. Der er siddet her. Så hovedet nedad. Sådan. Så. Går det bedre? Ja. Åh. Yeah. Oh. Right. Hvad er dog det? det. Ja. De svarede mig ikke før. Kender de nogen, der hedder Sonja? Ja. Jeg... Jeg hedder Sonja. Maria Valdini er mit kunstnernavn. Og oh, sådan. Hvem er det? I påklædersken. Der er kommet to broketter til fruen. Kom ind. Lad ej, er kortene? Ja, ja, ja. Håber. Håber. ja. Valdini, de forstår, der tak. Jeg de er der stolt falder jo en stor mistanke på dem, ikke? Ja, det er beklageligt, at jeg skulle se det. Men nu må vi se på tidspunkterne på de to andre mor. Måske kan de i de tilfælde der bevise deres ærlige Så for jeg jo en anden ven. Ja, ja. Ja, men jeg, jeg kan ikke... Jeg kan ikke huske noget i øjeblikket Vent, til min mand kommer. Ja, ja. Kokkene derfra, der buketter falder på gulvet. Må jeg regne dem dem. Værsgo. Tak. Nej. Nej, læste det. Læs det. Ja, ja. Sonja den første. Helt så Sonja den fjerde. Og det andet. Sonja den anden. Hilsa Sonja den 4. efterskrift. Sonja den tredje beklager ikke at kunne hilse. Nu kan I det se? Kan det se. Jeg er stræbt efter livet. Det er ikke mig, der dræber. Det er mig, der skal dræbes. Hvor er blomsterne fra intet firma på konvolutterne og omslagspapiret papiret her? Også uden mærke på... Men de er inde ved hos bunderen. Ja, sikkert. Jeg går ned. Vil de med, frinket? Ja. Jamen, de må elere mig være en. Jeg skal sende deres pokklæder og skal ind. Om 10 minutter skal der komme en opdagere og følge dem til hotellet. Det er været ganske rålige. Hvem her? Det er mig. Åh, oh, det er min mand. Gud skyld, kom, kom. Vi tager dets ved i morgen, fru. Kom, frinket. Ja. Hvad Men Maria? Hvad er det her? Hvem var det? Åh, oh, min mand. Åh, oh, min mand. To dage senere hos politikommissæren. Er der noget nyt, der er Ja, omslagspapirer til blomsterbuketterne fremviser ingen brugelige fingeraftryk. Det har været krøllet efter trykket sammen, og det har været udsat på berøringen af poklæderskene, portene dem, og måske også af pud. Papirers kvalitet? Ja, det er det samme, som bruges overalt, af gadehandlere i butikker og mindre format i port og osv. Og blomsterne? De almindeligste på den årstid. tid. De sættes overalt og kan ikke efterspoge. Kommer og kortne da? Ja, det er den kvalitet, som findes i kiosker og hos mindre blomsterhandlere... Og ...som borgerhandlerne sælger i tusindvis af. Er man ikke konstateret fingeraftryk der? Jo, deres, fru Valdinis og påklæderskens, ikke andre. Tak. Ja, det er ikke meget. Hvordan er skriften? Hvad siger eksperterne? De siger, skrevet med en almindelig pen, af dem, der ligger fremme på posthus og kiosker. Skriften er blokbogstaver... Sandsynligvis tegnet med venstre hånd Blækkets almindeligt postusblæk Er der nogen lighed mellem den skrift og den der skrev en sang På papiret der blev fundet hos Pante Lundersen? Eksperten kan ikke afgøre det Da Pante og papiret sikkert er skrevet med højre hånd Ja, siger Pante Lånersen må jo have set hende, at Sauer skrev skrive det ja. Hvordan har Marie Valdini det? Jo, vi har talt med hendes læge Han mener, at hun om nogle der, Arte vil kunne optræde Direktøren i det hvide palas vil gerne have en igen, for hun trækker jo godt. Hold hun sang? Jo, hun skulle lidt op i der, men hun må ikke gå ud fra mm. Det er en mærkelig kvinde. Hun gør ikke indtryk af at vide noget, hun ikke vil sige. Men der må jo være noget. Ja. Så har vi igen haft fat i portnål på det hvide Palads. Han hævder stadig ikke at kunne huske det bud, som har brækket blomsterne. Han siger, at der kommer så mange buketter, og budene lægger dem bare på en bænk uden for Portnolosien og stikker af igen. Vi har forespurgt næsten alle blomsterhandler, men én har den aften sendt to buketter. Godt. Så er det med gråværkspæs og den lille mørke has. Ja. Hvad hed han, der gav betjenten og udrykningen besked om den dame, man havde set? Han hed Erik Marke, havnekarren 4. Jeg har sendt bud efter ham. Godt. Jeg kan ikke forstå, at han ikke er Nå, no, nå, no, det er nok ham. Ja, kom ind. Det er Erik Marke, der vil tale med kommissæren. Værsgo, Ja. Goddag. Goddag, goddag. Erik Marke, Havne 4. Der er sted. Jeg tjener. Hvor? I kaffet tjener Nå, det er den sømandsbevægelse. Ja, I kalder den på hjørnet af Havne kæren. Tre skridt ned. De har forleden aften. I mandags. På hjørnet af Klærkevej og præstestien set en dame i en gråværkspens. Mej, her kommissær aldrig. De har givet politiet den besked, at de... Nej, æld... ja, det er noget, det er klæder. Hvor var de i manders aftes kl. 8? Jo, op på op i kalderen. Ja, der er masser af viner. Vi har et fuldt hus. Og betjent, skab mig fat i betjent, der har optaget rapporten. Send op med det sammen. Her Mark, vi må bede den vente. Deres navn og adresse er opgivet til en betjent... Jeg, det er ikke mig. Jeg havde nok at gøre med at trække øl op. Kom ind. Nå er det dem, Svonsen. Jeg vil have politikommisseren. Sig mig, Svonsen. Ja. Er denne mand der identisk med den mand, der i mandags aftes kl. 8 på klakkevej opgav dem sit navn som Erik Marke? Nej, her politikommisseren. Sikkert? Sikkert. Den mand var cirka 35 år, blege og mager. Den her er sikkert nær de 60. År, og maver kan man jo ikke sige. Nej, der løber jo noget ind i sådan en bestilling. Nå, tak Swanson De Jeg vil have brugt det røde. Og de her marker undskyld, vi har forstyrret dem for hvad. Forvældet. Og kig op. Jeg bor i kælderen, som man siger. Tja. Åh, hvad tja? Der faldt jo teorien med graveværkspladsen. Tja. Unægteligt. Om aftenen hos Maria Valdini på hotellet. Åh, oh, Maria, hvor er det godt at se dig smile igen. Mm. Om på dage kan du er dig optræde. Åh, oh, ja. Lad os håbe det, min ven. Jo, lægen sagde det jo. Hør, er ikke noget, du vil have? Nej. Mm. Åh, oh, jo, forresten. Når udenlandske magasiner... Jamen, jeg det kan jeg da hente. Vil du? Gjerne! Lige henne på hjørnet i kan I få dem. Farvel så længe, min skat. Farvel. Hallo? Hallo, det er Bertien. Ja? Der er telefon til fru Valdini. Mm. Det er politikommissærens sekretær, der spørger, om hun må talet et ord med fruen. Ja, værsgo. Vil de stille om? Værsgo. Hallo? Hallo? Fru Valdini? Ja? Det er politikomiteerens sekretær. Må jeg jo lære lige det med et øjeblik? Er de alene? Ja, jeg er alene. Værsgo. Ja, det var i anden af disse morsager. Af denne melodi. Vi kan ikke huske den. Vil de være venlige at nynne den? At nynne den? Yeah, the care, God. I feel like I'm in your Yeah, isn't that neat? An... So sí Oh close to you. Sanja den fjerde, Sanja den fjerde. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Hallo? Portje? Ja? Det er Fru Baldini. Hvem var det, der ringede til mig? Tja, det var jo politikommissærens eh, sekretær. Nej, nej, det var det ikke. Ja, der blev sagt sådan. Annel, kan jeg ikke sige nu. Nu. Er min mand kommet tilbage? Jeg lige nu gik her kort igennem døren Tak Var der ellers noget? Nej, nej, det er godt Hvad er du det? Hvad er du det? det? Ah! Halløj, min skat? Se her, hvad du ønsker dig Illustrerede blade, bladet og er det dig, gudskelov? Åh, oh, du kom. Jamen, hvad er der nu? Jeg blev ringet op. af ah, den kvinde. Hvilken kvinde? Hende med melodien. Hende med Sonja. Nej, hvad sagde hun? Hun udgav sig på at være politikommissærens sekretær. Ja. Og så sang hun melodien, og så sang hun Sonja den fjerde. Og så, så smed jeg røret på. Hvad skal vi gøre? Ja, så angst. Jeg er ja. Altså. Så, så, så, så, så, Maria. Ja, vi må ringe til politiet. Ja, vil du? Ja. Nej, Vent. Vem er det? Vem er det? Døren går op! God aften, mine herrerskaber. God aften. Louis! Ja, Louis, fruns første mand, der tillader sig at fremstille sig for fruen og hendes ny ægte mage. Den store impresarie. Louis, er du her i byen? Som du ser, er jeg i byen. Ja. Jamen, hvordan kommer du her? Du er ikke blevet meldt. Næh. Portien vender ryggen til et øjeblik. Og jeg går op ad trappen. Byder I mig ikke velkommen? Jo. Værsgo, tage plads. Men, uh, forstår du... Maria har været ude for store sindsbevægelser, så en anden dag ville måske passe bedre. Oh har fruen været ude for sindsbevægelser? Ak jeg med berømmelsen følger uro og besvær. I vores Maria, var livet måske mere jævnt, Hvordan er det gået dag? Siden dengang? Siden I forlod mig i Kairo i sygdom og elendighed. Strålende! Som du ser, min sko er hullet, mit tøj tillader Det I at Min kone tåler I godt tobaksrøg. Åh, den gyldne stemme. Nej, men en enkelt lille cigaret tillader jeg mig. Og der står en flaske gin på bordet. Glasset er måske... Marias. Vi har drukket af samme glas før. Det er den fattige mands trøst. Louis, hvordan har du det med din sygdom? Min malaria. Strålende. Den plager mig rejselsfuldt. Hvad laver du? Har du arbejdet her i byen? Fint arbejde. Jeg vasker glas i en Drikker du stadig? Ja. Alt, hvad der bydes mig. Sådan som her. Lad os hjem til. Og I, kære væsner, I har haft det godt. Indtil nu. Vi har det godt. Også Og... nu. Jeg synes lige, du taler om sindsbevægelser. Ja, min kone har været ude for. Jeg er ubehagelig. Så, det gør mig ondt. Jeg er fra politiets side. Politiet? en Maria Valdini. En guldrøst! <laughs> oh det er dog frægt, I, i hvilken anledning, om jeg må spørge. Og i anledning af et par morsager. Nej, mor og Maria Valdini. Åh, sikkende en verden. Ja, Maria er skræmt for videre sands. Ja, hun skræmt, den stakkels Maria. Det er vel aldrig de såkaldte melodimor, som er viser Jo. Det. Ja, så. Sanja morerne. Louise. Ja, Sanja. <laughs> Søde Sonja Goddi, hvad Sæt dig Se Jeg har en lille beskeden revolver her Ikke? Sæt dig Sådan Det var godt Nu skal vi tre venner have det hyggeligt Rigtig hyggeligt Året er gået, hvor vi ikke har talt sammen. Vi har nok at sige hinanden. Jeg tillader mig at drikke et glas. Tak. Se, der var engang en ung mand, der var syg. Og det benyttede hans skønne hus, tror hans gode ven sagde. Det er ikke sandt, Louis. Hold De bedrog ham og forlod ham i elendighed. Louis, tænk derom, hvordan behandlede du mig ikke gang? Jeg slog dig, ja. Men jeg var syg. Jeg forsøgte at redde dig. Du afviste læger, du afviste al hjælp. Du drak og drak og drak. Det var skyld, men I bedro mig. Nej, vi rejste. Vi gav dig penge og rejste. I overlod mig til elendighed. Jeg vidste, at vi skulle mødes igen. Denne time har jeg længtes efter. Og min hævn har været sød. Og bliver sød. Louis! Ja, sådan ja. Lille Sonja, der sang så kundt. Ha Maria Valdini glemt hende? Har Maria Valdini glemt Louis? Stakkes Louis, der kunne efterligne hendes stemme. Je me fait dans Louis! Si petit, si Og kunne tale lige så kvindeligt efter Maria eller Sonja. Lille Louis, stakkels Louis. <laughs> Fik jeg var, hvad? Det du bange, du, som var så højt på strå og helt havde glemt, lille Louis. <laughs> du er sindssygt, Louis. Ja, ja, haha. se, er for farlig. Farlig, for jeg de er den klogeste mand i verden. Klogeste, forbryder, kløgt jer. Til stille. Endelig kommer. Maria Valdini til byen. En Sonja bliver dræbt. En pandelånderske, en ligegyldig person. Men en lille melodi hæftes til mordet. Ingen kender den. Altså må vi videre. En bar pige bliver kvalt, Lidt sang høres. Er der intet motiv, for ingen kender sangen videre. I telefonbogen finder man en gammel dame, man undersøger forholdene lidt. Og når pigen går ud, ringer en søde kvindestemme. stemme: Hallo? Er det hos frøken Linson, frøken Sonja? Linsson. Man når for knus knust lampen uden for vilde så der er mørkt. Men da sang lyder, kommer pigen, man undslipper. Og den rare herre, der giver oplysning om damen med grovværkspelsen mistænker ingen. For det var jo en kvinde, der sang, ikke? <laughs> Og så, så opgiver man den tykke tjener Markes navn. Og se, nu nu har politiet Maria Valdini kigger den, for sangen er genkendt. Og Maria Valdini melder syge Nu lider hun... Og oh, det gør godt for et ensomt hjerte, der har lidt som mad. Og nu? Nu er der kun en ting tilbage. Sådan jeg den fjerde og den sidste. Er en dreng til? Og så går nats. Maria Valdini, Gunats kære, hjælpsomme kordi. Og nats. stakkels Louis. Jeg rejser med som i gamle dage, men jeg går sidst ombord. Skål. Sengen søde revolver, var lille men sikker. Louis! <laughs> Louis! <Halløj. Halløj. laughs> ja, min ven! <laughs> min son! <laughs> nu behøves melodien ikke, fra Maria Valdini kansen har ikke skræmmes mere. <laughs> med mindre, med mindre vi skal have vores gravsang. Ja. Mens jeg drikker glaset ud, synger du. Ja. Det var en idé. <laughs> Kort i skal akkompagnere. Søn. Og når sidste vers er sunget, skyder jeg. Og så... Godnats, Maria Valdi. Søn. Jeg kan ikke... Syng, eller skyder jeg nu! Nej! Så rejser hel. Nej. Søn, Maria. Ja, yeah, søn. Så so var livet altid en sang længere. Je me sens danser bras si petite si petite auprès de toi. God sagn, ja. Yeah que tu peux quand mon cœur bat trop vite le brisser entre tes doigts vent bon, mélodie quand tu vois une peine magique tu me perds om Jeg er født i dine arme, så lille, så lille, og en gang til, men langs. Je me sens dans tes bras, si petit, si, si petit, petit au près de toi, que tu peux calmer mon cœur, pas trop vite. Det Le Jeg. er død. Åh! Åh, kommissær! Er de her? Ja, fru. Jeg lavet deres telefon aflytte. Man ringede til mig om samtalen før. Jeg havde jo ventet noget i den retning, og så tog jeg hen. Deres dør var ikke låset. Jeg hørte den syges trusler. Jeg havde håbet at kunne tage ham levende. Jeg havde også fået døren op. Deres mand så mig. Det var mig, der kan til ham, at de skulle synge for at vinde tid. Men det var for farligt at komme frem. Den sindssyge sad hele tiden med revolveren parat. Så måtte jeg, da han hævede og våbnet, til slut skyde ham ned. Og det var vist godt det samme. Men han var sindssyg. Ja, sindssyg. Komplet sindssyg. Oh. Ja. Nu kan byens og så roligt. Og de kan synge deres melodi. Nej, den synger jeg aldrig mere. De hørte Tavs Nændalms kriminalhørespil Mordets Melodi. Personerne var Louis Henning Maria Valdini, Else Højgaard, Monsieur Cordy, hendes mand, Per Bukhøj og politikommissæren Eli Pio. Desuden medvirkede Ove Brandt Knud Helund, Astrid Holm, Valsøholm, Rimor Wittfeldt, Ejner Jul, Mette von Kohl, Vagn Kramer, Valdemar Lund, Inger Morville, Christen Møller, Grete Påske, Ejner Reim, Gudrun Ringheim, Viking Ringheim, Axel Schultz, Inga Tessen, Katie Valentin, Ebba Witt og Arne's Thorberg Witt. Musikken var Gaston Clary og Pierre Bells Sibedit. Instruktionen havde Tavs